اللهم ارحمنا بالقران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى wa وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma ilmtena illa ka antal alimul hakim, wa bi sharah bi saddri, wa yasir bi amri, wa hulun ukhdatun bil sani, yafahu kab. Baka baka ibu ibu, alimulaman, sedik pandai, tokoh masyarakat, aldiri fadilan, orang remaja, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua hamba yang duliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.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 Yang kedua, hadis ini juga diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As. Yang pertama jadi Abdullah Ibnu Umar, yang kedua Abdullah Ibnu Amr ibn, ibn Al-As, anak dari sahabat Nabi bernama Amr bin As yang pernah menjadi gubernur Mesir pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab puncak kekuasaan di Madinah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 Wahid, ismin, salasah, arba Ada empat perkara Kalau tidak mau terjemahan empat perkara Empat hal Atau empat poin eh, Karena kata perkara ini Kalau disebut kata perkara Ada orang Cina tak mau masuk Islam Gara-gara ustad ceramah pakai perkara Agama Islam Punya rukun Rukun Islam Lima perkara Dian dengar dari luar masjid mau masuk Islam dengar-dengar ceramah. Didengar dari 5 perkara. Ah iya. satu perkara 25 juta katanya dia. 5 perkara. Tak jadi masuk Islam gara-gara itu. Nah, jadi kita pun tak mau rekaman ini didengar, Atau dia dengar dari radio 4 perkara, tambah yang dia yang tidak-tidak. Arbaun, tidak. 4 hal, 4 poin. Idza kunna fika, fika.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 Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di hadapan Allah SWT Hatta yus'al sampai dia ditanya Satu di antara pertanyaan itu adalah An fima ablah Anggota tubuhnya dipakai ke mana saja Kita kaji amanah yang dekat dulu Tak usah yang jauh-jauh Ini -jauh. yang dekat-dekat Setelah itu baru yang agak jauh sedikit Di luar masjid Kendaraan hatta Itu amanah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 Abdullah, Hasan 2, anak dari Muhammad 5, anak dari Hasan 1. Jadi Hasan 1 punya anak Muhammad 5. Muhammad 5 punya anak Hasan 2. Hasan 2 ini punya anak Muhammad 6. Muhammad 6 ini punya anak Hasan 3. Jadi kalau mau, tak susah mengingat namanya. Ini salah satu jurus juga dikasih orang Morocco. Raja yang sekarang Muhammad 6. Ayah dia Hasan 2. Ayah Hasan 2 itu, Muhammad lima. Datanglah si orang kaya ini Menghadap ke Hasan 2 Kata dia, Raja Hasan Saya punya rumah nih Besar Ada tamannya Cantiklah, villa. Aku wakabkan rumah ini kepada engkau, Tapi khusus untuk Mengkaji satu saja Mengkaji apa? Mengkaji hadis Maka dibuatlah itu menjadi Darul hadis Rumah hadis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 Q har do ada layar bus mau se buku tinggal klik saja nanti menengok dari jauh buka halaman tuh cukup begini sih mau menengo bukunya tarik begini nypan bukunya lemparkan gi luar biasa biasa ini pun pustakaannya dibuka di lantai bawah masjid Islamic Center Pasir Penaian rokan bumi akan menerima mahasiswa baru tahun 2000.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 Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hif'zu amanatin Menjaga amanah Yang kedua Kata Nabi s.a.w Wa siduku hadisin sidqu. Ini yang selalu kita ucapkan selesai membaca Quran Sadaqa Allahul Azim Sadaqa benar Orang yang benar itu bergelar Siddiq Abu Bakar As-Siddiq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 itu panjangnya kita tinggalkan agak 2 hari bisa semeter bisa 1 km. Tapi kalau duit kita tinggalkan sejuta, insyaallah 1000 perak pun tak bersisa lagi. Apa maknanya yang kedua ini? Siddu haditsin, cerita yang benar. Sekarang ini cerita banyak tak benar. Sampai-sampai balik ke Hasan Dua lagi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 Lalu orang pun menyimpulkan bapa Nabi masuk neraka, gara-gara bapakku dan bapamu masuk neraka. Ditanyakan masalah ini ke saya, saya bilang bapa Nabi tak masuk neraka. Begitu menurut ahlu sunnah wal jamaah, kenapa? Kena Allah mengatakan dalam Quran, wa ma kunna mu azbinat ta rasula. Kami tidak akan mengazab orang sebelum Rasul datang. Abdullah itu setelah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Bapak ibu membaca itu setiap berzanji. Wala mana tama min hamlihi shahrani ala ashhor al Ketika sempurna hamil dia dua bulan. Tuhfia bil Madinah til Munawwarah Abdullah. Selalu dibaca itu dalam berzanji.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 Ini bukan cerita lama, ini kan cerita belajar. Bahasa Arab dari mana tu? Oh, paman dipanggil Abi. Penggunaan paman kepada paman dipanggil Abi itu umum. Syekh Ibnul Sa'imin pun menyebutkan itu dalam tafsirnya. Dalam syarah dia kitab Riyadus Salihin pun dia katakan bahawa memanggil paman dengan sebutan Abi itulah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 Dari sejak muda Dia sampai tua Disangkar Bisa jadi Yang dia teriakkan itu Nikah Nikah gitu dia <gul> Tapi kata orang Bagus suara, apa, Menyakit Oh kalau begitu Pak Ustadz melarang Memelihara binatang Tak bu Bukan dilarang Apa dalil Boleh memelihara binatang Ketika ada Sahabat Nabi Punya anak Laki-laki Namanya Umair Dia punya Burung pipit Namanya Nugair Lalu, ketika dia menangis, burungnya Itu mati, datang Nabi Bercanda dengan dia Ya Umair, ma fa'alan nu'air Wahai Umair Apa yang sedang dilakukan burung pipit Padahal burungnya sudah mati Ini menunjukkan takriri bahwa Nabi membolehkan Memelihara burung Kiaskan yang lain, ikan boleh Oh, tanaman hias Tapi cukup makannya Cukup, jangan sampai Menyiksa binatang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 Tapi jangan gara-gara hadis ini yang bayar akhir bulan Setiap nunggu kering-keringan Begitu kering bayar, begitu kering bayar Bukan itu maknanya Disegerakan pembayarannya Kalau biasa akhir bulan, jadi akhir bulan Apa maknanya? Jangan sampai menzalimi orang Maka Nabi SAW mengajarkan Wahusnu khaliqatin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 Wajahtu wajahiyya Dilladhi fatarassamawati Wal arda musliman Wa wa'anamu syrikin Di sujud terakhir itu Dia menemukan ketenangan yang luar biasa Karena semua bebannya tumpah Di hadapan Allah ta'ala Lalu kemudian dia mendapatkan ketenangan Ketika dia membaca Quran Innaka ketenangan dalam batinnya Kemudian kapan batinnya tenang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 datang telepon ke saya pak ustad katanya stnk pak ustad sama sim ditahan pak polisi bos oh sudah sudah dapat beberapa hari yang lalu katanya pak ustad uh, perlu ini pak ustad oh tidak berapa malam yang lalu makan saya di rumah makan hujan-hujan hujan lebat -hujan, hujan selesai itu pas mau oh, pulang uh, pak ustad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 Ketika Abdullah bin Umar memakan kurma pemberian seseorang, setelah itu datang orang lain. Apa kata dia? Ai Abdullah bin Umar, yang kau makan itu kurma syubhat. Sementara sudah tertelan setengah, dikoreknya lagi dia muntahkan karena dia takut kurma itu masuk ke dalam badan lalu berubah menjadi darah, darahnya berubah menjadi daging, dagingnya membalut tulang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 Belikan ke karpet masjid Belikan ke semen agak sak, Habis itu sisanya bawa ke makah, Tawab sa'i umroh, Menangis di pintu Ka'bah Labaikallahumma labaik, labbaik Labbaik kala syarika Datang malaikat menyambut dari atas Apa kata malaikat? Wa nadin minas sama, Berkata malaikat dari langit La labbaik wala sa'daik.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 Wa'iffatun fi tu'matin Menjaga diri dari makanan yang subhan dan haram Inilah empat yang disampaikan Nabi SAW Menjadi bekal buat kita Dunia dapat ke empat-empatnya dapat Alhamdulillah Ini yang paling baik Andai dunia tak dapat Tapi yang empat ini ada Alhamdulillah Dunia tak dapat Yang empat pun tak dapat Inna dillah wa inna illa raja Bagaimana lagi kita dihadapan Allah SWT Maka Ampat ini Ampat-ampat ada Pak Ustaz Tapi belum lagi lengkap Memanglah siapa yang bisa mengatakan Kalau Ustaz tadi mengatakan ampat-ampat Ampat itu sudah ada dalam diri saya Fala tuzaku ampusakum Jangan kau katakan dirimu suci Kita selalu mengatakan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 53 detik, mudah-mudahan ada manfaatnya, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala er ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan bahas dalam tanya-jawab insyaAllah, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh